Добродіїві Генлі відразу сподобалася бестроніжка. Але дізнавшись, що Дунк хоче її продати, хазяїн стаєнь почав бачити у ній самі вади і зрештою запропонував ціну в три сотні срібних оленів. Дунк наполягав на трьох тисячах. Після відчайдушного торгу з лайками та прокльонами вони зійшлися на семи з половиною сотнях. Ціна була ближчою до тієї, яку від початку запропонував Генлі аніж до Дункової, тому Дунка не залишало гнітюче відчуття поразки. Так оного не бажав накинути ще трохи, хоч його ріж. Вже були й вдарили по руках, але суперечка поновилася, коли Дунк заявив, що у ціну не входить сідло, а Генлів перся рогом, що входить. Нарешті справу було залагоджено.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 Дунк вкусив один із золотих і посміхнувся. Раніше він ніколи не куштував золота на смак, ба навіть у руці не тримав. Монети називалися дракони, бо на них з одного боку було викарбовано триголового дракона дому Таргаріен. Інший бік ніс на собі подобу короля. Дві монети Генлі зображували короля Дайрона, а третя була старша, добряче стерта, з іншою подобою.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 Колись років зотри тому, коли старий натоптав повний гаманець за півроку служби в сліпого князя Флорента, він сказав Дункові, що тому час піти до Бурдею та зробитися чоловіком. Щоправда, старий пан був п'яний, а коли проспався, то геть про все забув, а Дунк засоромився нагадувати. Та й не був він певний, що охоче до шльондри. Ясна річ підкоряти серця високородних пан, мов зацний вельможе, то не його доля. Але ж можна знайти дівчину, якій сподобаєшся ти сам, а не твоє срібло. «Чи не бажаєте випити ріг пива?» – запитав він лялькарку, поки та затовкувала червону тирсу кров назаду дракона. «Не самі, разом зі мною. Чи ковбаску з'їсти? Я одну вчора з'їв, було смачно. Їх, мабуть, зі свини не роблять». «Дякую, ласкавий пане, та нам зараз іще одну виставу грати».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 Для пана Єсенброда, для Красної Діви та для двох принців-гостей. На східному краю Луки вкопали щитове опудало, і з десяток лицарів налітали на нього, закручуючи поперечену навколо стовпа кожного разу, коли влучали по щиті з дощок, підвішеному на кінці. Донг бачив, як вдарив у свою чергу харциз з Бракенський, а тоді й пан Карон з порубіжжя. «Вони усі краще за мене сидять у сідлі»,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 Пан Стефон кинув на нього призирливий погляд. «Ова, заплотний лицар бач має справи». Він роззирнувся і побачив іншого ймовірного суперника, що тинявся поблизу. «Пане Грансе, моє вітання, йдіть до мене, поміряймося силою. Ті жалюгідні викрутаси, що їх спромігся навчитися брати краймун, мені вже обридли, а пан Дункан має безліч справ по підтинням. Підходьте, не боріться».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 Дунк був швидкий і сильний, вага й довгі руки давали йому значну перевагу, та він ані на мить не сумнівався, що майстерністю значно поступається присутнім на полі. Пан Орлан вчив його, як умів, але старий навіть і замолоду не вважався найкращим серед лицарів. Перші лицарі королівств не ночували під заплотами і не вмирали обіч запилених сільських доріг. «Зі мною таке не трапиться», – вирішив Дунк.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 Мої вітання. Чи ви з вашим братом битиметеся на турнірі? Він битиметься, напевно. Мої ж прагнення поки що марні. Я лише зброєносець, не лицар. Братик обіцяв був висвітити мене в лицарі, та зараз каже, мовляв, я ще не дозрів. Реймун мав не надто гоже обличчя, приплюснутий ніс, коротке жорстке волосся, але усміхався приязно і щиро.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 Різні турніри могли відбуватися за десятком різних статутів, залежно від примхи господарів. Інколи вчинялися битви між двома загонами лицарів, а інколи бугурти за правилом «кожен за себе», де я шанували переможцем того, хто останнім лишався стояти на ногах. Якщо ж турнір складався з двобоїв, то парувалися або за жеребом, або на розсуд розпорядника. Пан Ясенброду влаштував турнір на честь тринадцятих іменин своєї дочки. Красній діїві належало сидіти коло батька, як королеві краси та кохання. Від її імені мали виступати п'ятеро поборників, яким вона роздала знаки своєї прихильності. Усі інші лицарі могли тільки кидати поборникам виклик.